Preacurioși părinți și frați, și iubiți credincioși, ca de obicei, în fiecare toamnă, mai ales iarna, încep și la mănăstiri bucurii de deosebite, și anume tunderea în monahism sau cărugăriile. iată în seara aceasta două sufete, doi frați, care din mai mulți ani sunt în această opștie, au primit tunterea în monahism sau s-au jertfin, sau sau s-au pe cruce, făgăduind Dumnezeu că vor răbda orice nevoință în mănăstirii și vor duce viață curată, duhovnicească, pentru a lor mântuirii și pentru slava lui Hristos. Auzim pe Domnul nostru Iisus Hristos zicând așa, cel la ce voiește să vină după mine, să se lepete de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie, pe scurt, călmăcind acest cuvânt al Mântuitorului. Să la ce vrea să se mântuiască, să de mândria din sine, să de grija din materie, pofta trupului, copta ochilor și trufia vieții. Și lepădând toate acestea, să se facă ucenicul lui Hristos. Fie în mănăstire, prin nevoință călugărească, fie în lume, prin viață curată, ori într-o feșorie, ori într-o curată pădufie, ori într-o milosenie, ori în misiuni ortodoxe puternică, mai ales acum avem atâta nevoie de tineri și tinere care să facă misiuni pentru Hristos. Deci, iată, s-au doi tineri, noi călugări, numiți Gianabie și Cuvlasie, care sunt frați de cruce, când odată au fost călugăriți și ei au luat lucrurile Hristos au promis că vor duce până la capăt, au pus legământ între ei și Hristos și Îngerilor păzitori. Toți au spus ei, s-au scris acolo în cartea vieții de Îngerii lui Dumnezeu, de Îngerii lor păzitori, s-au scris pentru fiecare ce-au făgăduit. Iar noi cei mai bătrâni și mai trecut prin ispite și nevoi, avem datoria să-i încurajăm pe noi călugăriti, pe toți care primesc rugul Hristos pe tot care vor să urmeze lui Hristos, și chiar primirem, să vă încurajăm că fără luptă, fără smerenie, fără oseleală, fără rugăciune, fără sfântul Psaltirii, fără spovedanie și Sfânta Împărtășanie și fără ascultarea de un duhovnic, de un preot, nu ne putem mântui. De aceea îndemnarea noastră, întâi de noi că călugăriți care au intrat în ceața călugărilor, monahii, genadei și plasei, Facem acest îndemn, ca acești doi tineri părinți, ca și cei lor, care vor urma după ei, să fie tari în credință, să nu se îndoiască de mila lui Dumnezeu, să strige mereu la rugăciunile și la icoana Maie și Domnului. De aceea și Mirenii, și prații din mănăstire necălugăriti și cei care acum s-au care vor urma, să avem mari evravie la prea sfânta născătoare de Dumnezeu. Este o a lui Dumnezeu că are cine ne acoperi, are cine ne mângâia, are cine ne sfătui, are cine ne învăța, are și cine să ne mustre, e bine că avem. Vai de noi să nu avem tată și mamă după trup, dar mai vai de noi să ne avem duhovnici și bătrâni care să ne mângâie, să ne mai mustre, să ne mărbăteze, să ne încurajeze și așa mai departe. Deci, încă două sufleti, în seara aceasta, în noaptea Sfântului Apostol Andrei, care este și Apostolul Românilor, pentru că el a stat în timp în Dobrogea, este acolo și peste la Sfântului Apostol Andrei. Ei bine, în această noapte sfântă a Sfântului Apostol Andrei, două sufleti, zic, au intrat și ei să facă apostolat. Că îl face și el apostolat. Cum? În prin rugăciune. Că lucrul trebuie să fie un om de rugăciune, că dacă nu ne rugăm mai mult decât merenii, atunci deja abă stăm aici. Apoi că lucrul trebuie să fie un om și de misiune. Întâi de ascultare, sau tot de mai mare de său și de cu Său, sau lor, și apoi să facă și misiune duhovnicească. Mănăstirii nu sunt așa niște târguri, cum să spunem, sau niște frugări izolate, în acolo în pădure. Că sunt misionari. Călugări sunt apostolul neamului. nu avem altă apostoli astăzi. E părinții misionari din sate și orașe și părinții călugări. Toți trebuie să ne se Nu vedeți câte luptă împotriva Ortodoxiei. De aproape 2000 de ani nu cred că a fost, Ortodoxia noastră, de la Hristos până azi, nu că a fost mai mare presiune împotriva Ortodoxiei, împotriva dreptei credințe. De sus până jos și de jos până sus până în fundul Siverii până în adâncul Americii. Toți nu suportă ce? Nu știu și deranjează. Și noi să ne facem datoria, nu trebuie să fugim de frică, că Dumnezeu este cu noi, să avem și ungeri poziții. așa că călugării care s-au făcut până acum și care s-au făcut și în ziara asta și care de acum încolo, să nu uite aceasta. asta. În trebuie să se pentru păcatele lor și pentru păcatele cruților și al lumii întregi, să se roage pentru biserica ortodoxă, apoi să facă și de misiune. Oricum viața lui curată, nu e nevoie numai cu cuvinte. Cu viața ta curată, un călugăr este ca o lumânare aprinsă de ceară curată, bine mirositoare. Așa nu să fie călugării, ca este aprinsă, blând, smerit, curat, cu minți, dar hotărât, întrezneți și tare între dință, când e vorba de Hristos de ortodoxie. Așa și dumneavoastră, mirenii care sunteți, să vă bucurați să sigur că vă bucurați, că și ar fi Moldova și România fără cele 250 de mănăstiri? Ar fi un fel din mică Siberie în țara asta. Ori Duhul Ortodoxiei, Duhul Sfânt, plutește deasupra noastră și a țării noastre prin mamele care se roagă și plâng, prin tinerii și tinerile fecioare și mai ales prin călugării care se roagă, zi și noapte, lui Dumnezeu oricând s-au luptat diavolul cu slugele lui, nu vor putea să beruiască ortodoxia, nu e a noastră, ia a lui Hristos. Noi suntem cu crucea, ei sunt cu banii, noi suntem cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Harul Duhului Sfânt, iar ei Dumnezeu știe ce Duhul rări îi ține și îi plimbă prin țara asta. Deci, fiți să încurajăm pe cei care au primit sunderea în călugărie, ați văzut că a venit din Predvor, Predvor înseamnă locul păcatului, adică lumea, în stare de păcat, din pridvor pornesc deși, din lume și pășesc încet, încet, încet, în trei etape, fac inchinășuri și metanii, e așa până aici, e ca o de drum al din pridvor până aici în fața Sfântului Altar. Și aici în fața Sfântului Altar se cu mâinile întinse, își dau sufletul și dragostea inimii lui Hristos și mărturisesc liber de de voie vor împlini poruncile veste călugărești, vor duce viață în curățenie și în feciorie, vor trăi viață în pe cât se poate, se vor ruga mai mult, vor fi blând, smeris, neiubitori de bani, neiubitori de materii și de toate cele ale vieții acestea. Și acest legământ dat de Sântul și călugăr este jurământul călugărului. L-ați văzut cum se dă aici, te-s cu mâna pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Crucei. Sunt și de care se căsătoresc da, și un jurământ, dar uia că mai la spate, nu așa, în fața altarului, așa cum știți că se întâmplă la Munți, și pun și mâna pe Evanghelie și pe cruci. Deci, Virianul să-și împlinească jurământul care l-a pus cu mâna pe cruci când s-a cățătorit, și că lucrurile să-și împlinească jurământul călugăriesc cu mâna pe Sfânta Cruce și pe Sfânta Evanghelie când s-a călugări. Altă care nu au venit pe Iar noi vom fi tare, fediti, îi vom fi însferiți, și vom fi blânzi. Și de vom fi îndrăzneți în același timp și uniți, duhomnișești între noi. Nimeni nu va putea să ne biruia pe asta. E așa de mult răbunite și toți ca pe o vacă fără săpun, ca arme de care omul. Noi suntem muscuți toți, noi avem pe Maica Domnului în mijlocul nostru, noi avem peste 200 de mâneze care sunt ale României, nu sunt ale noastre numai, ale Dumnezeu, să respecte țări sfinte. Să păstrați sfințenia în carte. Fugiți cât puțești să Dumneavoastră din cele și noi părinții călugări să fim ca o ceată de ceată Așa am dorit să fie mânățirile. Când se slujește Sfânta liturgie și ales sărbătoarea, să fie ca Rai. Toți să cânte, toți să se roage, toți să lăvească pe Dumnezeu și să mângâie poporul lui Dumnezeu. Când sunt la ascultare, toți să se roage în taină, să facă cu dragoste ascultărica, să, să iubească unii pe alte și să ducă viața aceasta, că e așa de bucurându-se, iar nu întristați se prinde gânduri am Așa am iubiți fraț, ca să Cuvântul, în seara aceasta suntem datori. Noi, cei care cunoaștem bisericii, părinți, noi părinții Ghenadei și frație, să ne rugăm pentru ei, la Chiliei noastră, care în și și zile cât e statul Sfânta Mantie, să ne rugăm pentru ei, că să știți, am vrea noi să vorbim sau să spunem, este înfricoșat să dai la asemenea jurământ în fața îngerilor, în fața ființelor, în fața oamenilor și chiar înaintea deacurilor. Este înfricoșător jurământul care s-a dat, dar nu este greu dacă noi ne smerim, să a ascultăm porunțile Domnului, și ascultăm de părinții care ne povățiesc, atunci Dumnezeu prin lui, îl vor întări fie ca Bunul Dumnezeu și Mânturitorul nostru, Iisus Hristos, să întărească aceste ale ortodoxiei din România, mănăstirile, să întărească dragostea în lume și în casele dumneavoastră, să întărească duhul ortodoxiei în mănăstirile noastre, să întărească pe cei voi părinți și piernazie și fratie și, și cei care vor mai urma, care au fost înainte lor, ca să fii tari în ca tari și în lor, în gan de Hristos, îi în de lângășiune, când de Sfântreanie și învise, Harul Duhului Sfânt. Aceste gânduri, cu aceste puține gânduri, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i să-i să-i să-i să întâiască. Amin.